Meie mehed, ma <laughs> olen ikka Juhtus siis nii, et üks pedelistest esile pedele ja mobla peale sõitis kähku vastu, et kuule, peliste tagasi ma ei saa praegu rääkida, et mul on Paul Keres. <laughs>